Тепер він поклав бінокль до футляра і схрестив руки на грудях. Постоявши ще хвильку біля вікна, почав збиратися. Замить, віддавши ключ вахтерові, той чоловік спокійно крокував містом. На жаль, у шарварку обласного центру нема кому спостерігати за окремою людиною, котра йде собі вулицею серед інших людей бо якби наприклад хтось рухався на Зерці і дивився услід спокійні, розмірні й того інтелігентного громадянина, то неодмінно здивувався б. Перехожий, минувши медичне училище, раптом вкляк посеред вулиці, тоді вдарив себе долонею в чоло. Так роблять тоді, коли людину відвідує несподівана здогадка і зірвався бігти. А Юля відхилила фіранку і виглянула на двір. Так і є. Біля хвіртки виднілася жіноча постать. Бабуся намагалася відшукати клямку. З протилежного боку вулиці на неї захлинаючий гавкав пес. Ця жінка чимось нагадала дівчині її власну бабусю таку ж печальну і простоволосу під тягарем часу. Якось іще раніше, розмірковуючи про часи пережиті цим поколінням, Юлька дійшла до висновку, що життя підсунуло їм, оцим людям похилого віку, зовсім не те, на що надіється кожна людина в молодості. Юля думала про своїх батьків, родину, і ставало їй на душі щоразу гіркіше і гіркіше. Якби поглянути на них крізь призму радянського суспільства, то це були звичайні люди, такі ж, як інші, зовсім непомітні у багатомільйонній гущі країни Рад. Вони ніби жили, а ніби й зовсім не жили, а так собі існували як зрештою й оті ті мільйони. Усі неначе з якоюсь печаттю сумної приреченості. Усі із глибоко захованим страхом за маскою показного оптимізму. І з так само прихованою ностальгією за чимось радісним, щасливим, неповторним. Тим, про що людина мріє, від самого народження. Навіть у святкові дні, коли Юльчине серце рвалося з грудей, прагнучи чогось незвичайного, вона дивилася в очі своїх рідних і бачила там безнадійність. Ні бадьора музика маршів, ні типові масові заходи не давали їм розради. Неначе життя втратило щось повноцінне. Щось таке, що могло б перетворити усіх навколо насправді щасливих людей. Якось бабуся прохопилася Юльці, що такими всіх поробило безвір'я. Після тієї розмови дівчина довго думала про суть віри. Адже Юльчина баба уперто ходила до собору. Хоч над нею і підсміювалися сусіди. Юлин батько який мав за плечима 10 років тюрми, не став говорити з донькою про віру. Він взагалі уникав розмов про церкву, але жодного разу не дорікнув своїй матері, коли вона намагалася навчити внучку молитися. Тільки сказав якось, «Учиш молитов, то навчи її, щоб тримала язик за зубами» а то бок в школі, і нам клямка. Взагалі-то дівчина якось підсвідомо відчувала, що є теми, про які чомусь не говорять. У їхній хаті майже реально відчувалася атмосфера недомовленості, і коли бабуся приходила із собору, ця атмосфера згущувалася. Старенька світилася тоді якимсь дивним внутрішнім світлом, Похмурий батько, як завжди, мовчав. І лише Юльчина мама часом тривожно дорікала. «Ой, наробите ви нам лиха! Вони ж посилають туди вчителів, щоб винюхували, хто ходить, а хто ні. А ті записують і доносять. Мовчи, дитино, мовчи!» Тихо відповідала їй стара. «Майте страх Божий, молитви, віра, «Страх Божий». Юлька, яка звикла до всього докопуватися і усе аналізувати, блудила серед цих понять, як у хитромудрому лабіринті. Підсвідомо відчуваючи, що для її родини вони мають якесь фундаментальне, можливо, навіть життєво необхідне значення, дівчина відчувала дискомфорт від того, що Суспільство за порогом батьківської хати відкидало їх, як непотрібний мотлох, відкидало з демонстративною відразою, гнівом і з погрозами.